А це сказали, журно посміхнувся Гарматюк. Передасте Данилові вітання. Та й будьте здорові. пригинаючись, вискочив на коня, і той скопита взяв чвалом на дорогу. А Гривич знову почав говорити сам із собою і про зілля, і про неправду, а далі здійняв з стіни аж чорно від старості кобзу, провів підсушеною рукою по струнах і заграв свою улюблену. Ой, Морози, Морозенку, ти славний козаче, за тобою, Морозенку, вся країна плаче. І в селені віків старий бачив Морозенка, з якого вороги живцем виривали серце, бачив горде військо, що як мак процвітало, і журився минулим, і турбувався сьогоденням. Він нещувся, як до кабінету війшов Данило і тихенько став біля дверей, слухаючи пісню. От і віджурилась вона, і на Данила глянули сумовиті очі старого. Він поклав вироблену руку на струни. «То як, сину, знімали з тебе стружку?» «Стружку столяр знімає, а мене по плотницькому обтесували. Ступач найбільше старався». Він і вітряка згадував, і вітряка, і хліб, і сіно, і слово. А хто ж йому згадав, що він у досвіта забив вітряка на три цвяхи? Данило відразу позлішав. Так і забив? Зараз же піду повириваю. Хіба тобі ще мало? Напевне, мало. Не доливай собі лиха. І в цей час хтось обережненько-обережненько постукав у двері. «Заходьте», – гукнув Данило. На поріг поштиво усміхаючись, став у святковому одязі степочка газаник. «Здрастуйте вам! Я не помішав і вовче!» У Данило біля уст з вибилась огида. «Що тобі? Якийсь папірець на торг?» Степочка заграв млинками вій, підійшов ближче до столу. «Та ні!» Який тепер улітку торг, то осінь своє візьме. Характеристичку мені справно треба, бо вже, по суті, поволеньки перебрався на службу в район». Бондаренко насупився. «Поки я буду головою, для тебе перором не поведу». Степочка не дуже збентежився відповіддю, а діловито розсібнув внутрішню кишеню піджака, виняв спочатку англійську шпильку, а потім згорнутий у четверо аркуш паперу тоді може підпишете. Я сам написав, не перебільшуючи та й не применшуючи своєї ролі і заслуг. І не підпишу, і не дам. Тільки тепер молодий магазаник найоршився і мимоволі стиснув кулаки. Інтересне виходить кіно. Це ж по якому праву, чого і як ви не дасте мені довідочки? Отак. Степочка позлішав, витягнувся, Погроза бризнула з очей. Тепер, Даниле Максимовичу, дасте. Ще й зрадієте, що дасте, бо такий час. Ти всім гендлював, то не гендлюй часом. Він ще помститься за себе. Це ми побачимо, кому він помститься. То ніяк не дасте. Ні. Тоді наше вам навіть торкнувся рукою кашкета і позадкував до порога. «Ви ще не раз гадаєте цю годину. Я вирву собі свій завтрашній день. Та не знаю, де опиниться ваше завтра». І Степочка хряпнув дверима. Данило зиркнув на старого. «Бачили такого виривача? Як цього тхора могла полюбити Катруся?» Старий похитав головою. Любов спочатку любить, а роздивляється пізніш. Ти ж куди? До до пшениці, до зірок, до вітряка. Не, і доля в тебе. Нічого, діду. Нашу долю хоч і нелегко їй тепер, ніхто не заб'є цвяхами. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благанні простягав завмерлі руки чи то до неба, чи то до людей.